Mărturia fiecăruia, timpul o arată. Până în prezent, știm ce spune istoria de stilica adevărată, nu este tot norul de marturi și de machii din toate timpurile, și noi ca să ne știm că suntem în acest nor de marturi, trebuie să avem aceleași mărturii ca și ei. Neavând aceleași mărturii ca ei, atunci noi ne putem vedea în alt și nu în acela pe care să-l arate este foarte important, când Pavel a spus, cercetați-vă și vedeți dacă sunteți în credință, este exact ce discutăm noi acum. Când urmăresc fiul de la început, le-au pe Abel și merg până în zilele noastre, toți cei ce sunt mântuiți s-au bucurat de aceeași revelație, de aceeași descoperire, de același har, de același Duh, din partea lui Dumnezeu, care a lucrat în, tot, în toate timpurile. Părintele Avraam, Biblia ne dă ca pildă de credință. Omul acesta a dovedit ca mulți alții, așa cum citim de Madocheu de sau un Padre, sau alții și alții, că toți acești fii ai lui Dumnezeu, când îi vom privi în veșnicie, vom vedea că și Avraam ca și David, ca și Madoheu, ca și alții pe care Biblia ne dă ca model, va străluci la fel, pentru că toți au avut aceeași credință, pentru că toți au fost călăuziți de același Duh, căși toți au ieșit de pe mâna acelui ași cum spune în de se al cărei meșter și ziubitor este Dumnezeu. Uitați-vă cât de minunat este. Ce frumos va fi. Biblia mai departe încă. Cuvântul în Noul testament ne dă pe Mântuitorul Iisus ca model. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cine ne va face pe noi să fim ca El? Dacă-l au zis în Vechiul Testament, Părintele Avram era modelul. Viața unui suflet mântuit astăzi este viața pe care Iisus Domnul nostru a primit-o în mormânt. Căci prin puterea lui Dumnezeu Hristos a fost în viața asta este scris în Scriptură. Ne întrebăm, care este viața bisericii? Viața bisericii este viața lui Hristos. Așa că viața Hristos este scris pe tatăl pe care ne-a fost arătată și noi am văzut-o. Și vă viață veșnică. Este minunat atunci când știm că prin credința a acestor scripturile, noi am intrat în această stare de har. Adică ne bucurăm de această lumină, de această viață care vine de la Dumnezeu și prin cine vine? Prin Hristos. Dar de ce trebuie neapărat ca eu să primesc această viață prin Hristos? De ce? Pentru că Hristos este mielul care a înlăturat păcatul dintre mine și Dumnezeu. Prin sângele Lui s-a făcut pace între mine și Dumnezeu. Și atunci când binecuvântările pe care Tatăl le-a avut pe inima Lui pentru noi, ele ne vin tot prin acel prin care noi am fost înpăcați cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a rândit ca toată slava să fie a Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că El a fost acela care a ajuns la îndeplinire planul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu față de noi. Că dacă Hristos, Domnul, nu și-ar fi dat viața de bunăvoie, cum este scris, Dumnezeu, Tatăl, n ați fi putut să ne mântuie. Căci mântuirea noastră nu era putut decât prin moartea Fiului Său, fi Scris lucrul acesta. Așa că noi înțelegem noi. Că nu orice fel de plânge, nu orice fel de preț puteam fi mântuit. Sunt numai copresul unui zid fără păcat. Și singurul care a avut calitatea aceasta a fost numai Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut tot și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dacă acest Iisus n-ar vrut să facă acest lucru, noi am fi rămas mai departe în moarte și în pentru totdeauna. Și un preț de răscumpărare pentru noi n-a fi fost niciodată. Iată cum trebuie să înțelege noi jertfa Mântuitorului în Criptus. Ne vedem noi zvibit în acest trup Duc de cuvântat. Aici este frumos. Nu contează suferințele, nu contează greutățile, nu contează Orice preț ar fi să plăcui noi în lumea aceasta, faptul că tu ai avut parte să fii chemat de Dumnezeu și să ai bucuria să primești această lumină prin care înțelegi cum poți să te mântui și cum poți avea viața veșnică, de slavă lui Dumnezeu și fi fericit. Nu contează. Dacă pentru credința aceasta va trebui să-ți sfârșezi viața în lanțuri de slavă lui Dumnezeu. Dacă pentru credința aceasta este aruncat în stradă, părinții nu te mai vor, sau bărbatul nu te mai vrea, de slavă, nu te plânge. Dacă pentru credința aceasta să tot, până și cam așa ca Domnul Iisus la Golgota, de slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a pus ceva în inimă ce în lume nu există. Și acel ceva este darul lui Dumnezeu care este Hristos. Și de moment ce în inima ta există acest <coughs> dar care este Hristos pentru Tine ești viață și fericire în Tu ești un fiul al luminii, tu un fiul al slavei, tu ești un fiul al, fiu al îndurării, tu ești un fiul al dragostei lui Dumnezeu și tu vei bucura de tot ceea ce este Dumnezeu. Asta înseamnă credința, asta înseamnă să-l pe Hristos în Mata. ta. Dar acolo unde Dumnezeu Hristos nu se poate vorbi absolut de nimic iar spuma de Dumnezeu, pe care firea asta și-o dorește în lumea asta trece și rămâi pe urmă să plătești la infinit neascultarea, neșupădurea față de cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când eu îmi împetresc inima față de ce îmi spune Scriptura și nu le iau ca pentru mine și nu dau slavă Lui Dumnezeu, îi te limpede, inima mea mea se respinge. Reșindând cuvântul, nu rămâne decât focul cel veșnic. Asta rămâne. Să fim foarte atenți la acest lucru. Ascultăm cuvântul, ne supunem cuvântului terice de noi. Pentru că orii care nu văd ce-a făcut Dumnezeu și care nu văd te aminte la ce nu spune Dumnezeu, cuvântul îi pune sub blestene. În salutul primilor creștini, în biserica din Corint Pavel, își încheie scrisoarea cu următoarea salutare. Maranata Domnul nostru vine. Ce spune vine viață după acest salut? ce deci, anatema să fie oricine nu iubește venirea Domnului Iisus Hristos. Deci, cuvântul pune sub blestem pe toți acei care nu iubesc, care nu așteaptă, care nu doresc venirea Domnului Isus Hristos. Ce ziceți? Putem cazi și noi în acest blestem dacă nu iubesc, dacă nu doresc, dacă nu aștept. o să vină ca o negură și mă cuprinde și De aceea, fratele, cred că este foarte bine să lucru? lucrul să ne cercetăm în mâna cuvântului și să vedem cât este de adevărat în tot ce ni se vorbește pentru noi.